Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är idag Viktor och Jan och så har vi Sergio med oss. Ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Rikar Steinberg. Och vill du ha kontakt med kommunisterna så är det ju enklast att gå in på www.skp.se och... Där finns kontaktinformation till resten av landet. Vill du ha kontakt med oss med, så är du naturligtvis välkommen till Södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Och där är vi säkrast varje onsdag mellan 19 och 21. Vill du höra på, lyssna på det här programmet i efterhand så går du in på www.kommunist.se. Där läggs programmet upp ett par dagar efter. Det har sänds här. Och där finns också en massa länkar till andra saker som du kan ha nytta av. Men som sagt, var www.skup.se. Där finns länkar till vår tidning. Riktpunkt. Och där finns också länkar till vår tidning som uppdateras kontinuerligt. Riktpunkt.nu där finns mycket att lösa. Idag har vi tänkt vi ska prata som vanligt lite om arbetslösheten sen ska vi prata lite om Grekland och vi ska prata sen lite om latinamerika också. Men vi börjar med arbetslösheten och där är det som vanligt egentligen. Det händer inte särskilt mycket. Det är trots att de nu på att gör så jättebra för Sverige så märker de arbetslösa inte det särskilt tydligt, därför det är ju fortfarande omkring en halv miljon som antingen är öppet arbetslösa eller har aktivitetsstöd eller är deltidsarbetslösa de deltidsarbetslösa som man försökte då tvinga från har man tvingat en del från den statistiken för nu kan man ju bara vara deltidsarbetslös i 75 dagar och det visar en utredning som man har gjort det visar att det var knappt 80% av de som var tidigare deltidsarbetslösa som Alltså ville säga upp sig från det deltidsjobbet de hade. Och det var naturligtvis säkert. Säkrast därför självklart så är det ju bättre att ha ett kortare jobb än, än, än, än att vara fullständigt arbetslös. I synnerhet med den ersättning som arbetslöshetsförsäkringen gör. Men det var ju naturligtvis också en åtgärd för att man ville husa till statistiken att inte så många människor ska stå arbetslösa. För jag menar, om den som får tvingas jobba halvtid inte får överstämpla upp till heltid mer än i 75 dagar. Då försvinner den människan snabbt ut ur statistiken. Och sen räknas den inte med som eh, varken delvis arbetslös eller arbetslös. Utan då påstår man att den människan vill bara arbeta fyra timmar. Och det är det vanliga egentligen. alltså deras Argumentation är ju inte att man ska ha kostnadsteckning för det man förlorar på att inte kapitalet och det här samhället kan följa de mänskliga rättigheterna som säger att var och en har rätt i fritt våldt arbete för sin och sin familjs försörjning ja det, här är, det är ju märke till varje sätt om man vill fixa arbetslösheten på något sätt. Man, man tvingar dem egentligen till att vara deltidsarbetslösa om man ska säga så. Istället för att göra någon form av tvärtompolitik där man skulle tvinga företagen efter 75 dagar att ge dem en fulltidsarbets en fulltidslön istället så gör man tvärtom. Mm. Jo ja, visst. Och, och, och det är ju naturligtvis, men det, det, det ser bra ut i statistiken. Och om vi då vet till nu, vi har berättat många gånger, ju, att eh, av den arbetsförda befolkningen så är det bara 65 procent, knappt det som har sysselsättning. Och det innebär alltså att 35 procent av människorna i den arbetsförda befolkningen är försvunna. Eh, enligt dem för de borde ju finnas någonstans en del är sjukskrivna men, men man har ju tvingat folk så alltså att ut ur avkastningssystemet, ut ur försäkringssystemet och, och därmed så är de hänvisat till socialhjälp eller kriminalitet det är ju inte så idag alltså, liksom att ungdomen kan välja vilket yrke den ska gå ut, ut, ut när de börjar skolan utan den får ju nästan välja mellan antingen bli arbetslösa eller kriminalt, det är ju nästan det enda valet där finns och, och det är ju det som inte samhället är beredd och ta ansvar vi har hört nu olika förslag om man ska ha lärlingsersättning eller lärlingar och man ska ha prakt fler praktikplatser i Malmö ska då 1100 chefer anställa en praktikant det är ju inte naturligtvis praktikplatser och, och lärlingsanställningar som är problemet utan problemet är så att kapitalismen så, det kapitalistiska systemet tar så mycket resurser så att man har inte, man har inte möjlighet att anställa vanligt folk. För är folk eller ungdomar. Där finns ju alltså egentligen bara två vägar att gå. Det är antingen alltså. För dem får folk täglar i samhälleliga nytt i arbetet och hjälpa till med att producera vad vi behöver i samhället eller så sköter kapitalisterna det. och då sköter de det med utgångspunkt för hur stora profiter de kan ha de, de vill ju ha så stora profiter som möjligt medan människorna vill arbeta och se till så att samhället fungerar men det tillåter inte det här systemet och det är därför vi behöver en nöjd politik Ja, har man en politik som endast kan göra är dämma av gammal skåpmåd. För det var de här praktikplatserna och det här lärlingssystemet som av en viss anledning som man övergav. Man övergav det inte för att det var så jättebra, utan man övergav det för att man insåg att folk behöver ju mer utbildning idag än vad man behövde tidigare. Så dammar man av sådana här saker och på något sätt försöker verka som man har en expansiv arbetsmarknadspolitik. När man i grund och botten inte har någonting överhuvudtaget det komma med. Det är, precis som du säger, då, då behövs det ju en annan politik, för den här politiken har ju visat sig att den är totalt totalt oförmögen och inte bara att den skapar kriser med jämna mellanrum, men att den till och med när det inte är kriser, inte kan lösa arbetslösheten. Det har vi ju sett här i Sverige där vår arbetslösheten hela tiden stiger. Ja, visst. Nej, utbildningspolitiken. Alltså det är ju viktigt naturligtvis att människor har en relevant utbildning för det. de tjänster och... och Arbetet vi har i, i det här stannhället. Men det är alltså, även där försöker kapitalet spara in så mycket pengar som möjligt på, på, på utbildningsplatser och skola och så. Och, och man räknar med alltså att man ska kunna plundra tredje världens länder på läkare och utbildade tekniker och sånt, därför att de försöker göra så gott de kan för att kunna skaffa sina Kunna gå framåt helt enkelt och kunna utveckla sina samhället. Men sen så har vi hur de saker om arbetskraftsinvandring. Och då är man intresserad av det man inte själv vill betala utbildning för för naturligtvis skulle inte Sverige behöva ha brist på läkare. man skulle inte behöva damsuga tredje världen efter läkare för att kunna ha en sjukvård i Sverige, utan Sverige skulle mycket, mycket väl kunna utbilda betydligt fler läkare än vad vi Gör. Jag och till att... och med exportera, som vissa, till exempel som Kuba gör när man hjälper tredje världens länder och, och till och med bygger upp sjukvård. Ja, men här istället tar man själv man resurser för tredje världens länder, inte bara i form av råvaror och andra saker, utan även i det så kallade mänskliga eller humankapitalet brukar man ibland kalla det. Ja, det finns ju de som, eh, alltså vi är ju ett kommunistiskt parti och vi för ju en kommunistisk politik eller en socialistisk politik om man ska säga. Så så finns det ju de eh, människor som eh, ibland frågar ju varför eh, finns vi när det finns Vänsterpartiet till exempel. Vi har ju försökt att klargöra det här på radioprogrammet flera gånger. Och, och den här kongressen är lite ändå illustrativ för eh, vad som egentligen är skillnaden mellan oss. Redan från början kan man säga så, så stryper man demokratin på kongress från partistyrelsen genom att säga att man inte får ta upp vissa frågor från kongressen, bland annat om medlemskapet i EU men en sån grej skulle vi ju aldrig acceptera av vårt parti utan man för ju alltså en kongress på den värsta opportunistiska sättet om man ska säga så sen så har vi en partistyrelse som, alltså som gör emot egentligen klassiska krav från arbetarrörelsen, att man inte ska ha karensdagar, att man inte ska ha liksom, sjukförsäkringssystemet och allt det här, att man ska ha 90% för det var partistyrelsen emot även om kongressen röstade för det. Men problemet med just den här kongressen och allt det här att man säger att man ska ha fler anställda i den offentliga sektorn, vilket är helt rätt. Va? det är ju att partiet i verkligheten för en helt annan politik. Man, går just, alltså, man är ju mer intresserad av att sitta i regeringsställningen än egentligen att föra någon form av politik. Det är det som är det viktigaste, att man ska sitta vid, som du brukar säga, vid köttkrytorna, istället för att faktiskt föra ut en politik. Och den politiken man får då, det blir automatiskt socialdemokraternas politik när man sätter sig i regeringskonstellation. För man är ju inte man är inte modig och tuff nog att liksom ta strid för just de här frågorna. Jag får förståelse att man inte är man någon form av, som man brukar säga maximalist i alla frågorna va? man ska ändå sitta i någon form av eh, men att kompromissa bort viktiga saker som till exempel budgettaket att, att den offentliga sektorn inte får växa och medlemskap i EU och sådana här grejer Jag menar, då, då är det ju helt meningslöst överhuvudtaget och, och ett, part, då kan man lika bra med det socialdemokratiska partiet ju. och där är ju skillnaden mellan ett parti som eh, vårt Sveriges kommunistiska parti och Vänsterpartiet, där var de tydligt alltså visar att det viktiga är det är makten alltså. Det viktiga är inte att föra en politik för det arbetande folket. Nej. Nej, det är rätt som jag säger. Det är tydligt. Och, och vi vill alltså förändra den politiken. Vi accepterar inte alltså att EU är ett Så Vi vet ju att kapitalet det är de som styrar EU. Vi, vi accepterar naturligtvis inte att de styr över hur vi vill utforma det svenska samhället. Det har inte det internationella kapitalet med att göra. Egentligen naturligtvis kan de i kraft av sitt ägande styra över väldigt mycket synar ett då när man har politiker som står med en nösan i hand kan man säga och vill uppfylla varenda önskning de har och det ska vi kanske snacka mer om i nästa avsnitt eller efter musiken vi ska ta upp de 750 miljarder euro som man tänker rädda Grekla med påstår man. Jag lyssnar till Radiokommunist, kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummerna till studion om ni har frågor, ställa, eller vill vara med och diskutera är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi pratar innan om arbetslösheten och lite om VPS-kongress. Vi ska fortsätta prata om egentligen arbetarklassens kamp världen över. Vi ska fortsätta prata om Grekland. Vi har hört nu ju på radio och tv-nyheter i veckorna att man skulle göra allt för att rädda Grekland. Och EU lyckades då skramla i Europa. 750 miljarder i år, alltså 7500 miljarder kronor ungefär eh, 6 gånger den så kallade påstådda statsgulden vi har i Sverige nu var det ju inte Sverige som ska stå för hela fiolen utan det och mm, flera andra men anledningen att man då påstår eller då att man påstår att man har räddat Grekland det är ju naturligtvis inte den grekiska arbetarklassen, det är inte de grekiska sjukvården eller pensionärerna eller de man räddar utan det är det grekiska kapitalet som då kan lugnt fortsätta östa hem profeter. för där är ju ingen som kan påstå att det är de pensionärerna i Grekland som har kanske haft mellan 300 och 700 euro, euro i pension, alltså mellan 3000 och 7000 kronor som är den eh, vanligaste pensionen för en, en folk som kommer från det arbetande folket antingen som småföretagare eller på något annat så är det inte så att de har lyft jättehöga pensioner det har också spridits en massa myter om deras låga pensionsålder därför att de har varit... Eh, Flexibelt system som egentligen inte är helt tukigt. Det är då alltså att man ska ha jobbat mellan 35 eller 40 upp till 45 år för att få rätt att ta ut pension. Nu är man ju inte tvungen att ta ut pension efter 35 eller 45 år eller sånt. Och jag menar de som har haft 3000 i månaden i pension, de är jag är övertygad om att de har i alla fall inte haft råd att ta ut pension efter 35 år. I synnerhet som att Grekland är efter eurointrädet eller är är ju Det är inte något speciellt billigt land att leva i. När de som har försvinnat, alltså Greklands finanser, det är samma människor som här i Sverige fick 1500. Eh, miljarder då är eh, för förlita sig. Det är bankfolkets kapitalet och alla de spekulanterna som på alla sätt och vis försöker att ut sig av vår, vår offentliga sektor, av vår avkassa av vår sjukförsäkring För det är ju naturligtvis de pengarna som vi har levererat in i skatter och allt möjligt till, till vårt socialförsäkringssystem. Det är de pengarna som man nu använder för att hålla kapital skadelösa. Det är kapital som själv har orsakat alla skador, de har överhuvudtaget och någon att ge oss. För att om det vore så om, den, om det vore en sanning det där, då måste ju den sanningen appliceras på hela världen Alltså man kan ju inte bara applicera den på Grekland för den situationen i Grekland. Det är precis samma situation som vi har idag i Spanien. Samma situation som vi har i Frankrike, i Storbritannien, i USA och så vidare och så vidare. Så vad man påstår egentligen här är att hela världens eh, fattigpensionärer och, och arbetarklass och arbetslösa på något sätt är skuld till den här enorma kris eh, som finns eh, som drabbar eh, kapitalet ungefär var sjunde, var och något sådant. Även om det kommer lite eh, snabbare och snabbare verkar som nu för tiden. Så, så att eh, det är ju en stor lögn anledningen som jag ser det som jag tror är helt övertygad om att man attackerar Grekland så har det är för att man har ett väldigt bra kommunistiskt parti i Grekland ett väldigt starkt sådan som är väldigt aktivt och som kan mota liksom tjuven i grind om man ska säga så vilket är kapitalet här alltså de tolererar inte att man skulle omkring och gör nedskärningar i, i just den offentliga sektorn, öppen pension, pensioner och så vidare, så då börjar helt plötsligt den här demoniseringen om att eh, kåka på något sätt som är det grekiska kommunistpartiet. Att KK är någon landsförrädare och att de är, de är skuld till att de, problem, de förvärrar krisen och så vidare. Det, det är ju självklart att man för det. För att det grekiska arbetarfolket har ju, inte bara att de har ett väldigt bra kommunistparti, men de har ju också, kommunistpartiet har spridit och visar väldigt tydligt att och har den styrkan att visa tydligt att det är kapitalet som är skuld till det. Och det är ju just därför folk är ute och ger upplyser äh, vad det är en genialstrik och hela tiden ju. Ja. Mm. ja man har löst den nu nu på grundstaden 19 maj utbryter han nu i strik så kapitallet ska inte säga som en seger än så länge och det är riktigt som du säger det så utom att man också har en stridbörare från i fackföreningen, genom payme de, de låter sig inte nöja så som elever. Jag, jag menar, elever sitter allt för mycket knäpp på socialdemokratin och vill genomföra deras politik. ...oavsett om, om de har regeringsmakten eller oppositionen. Så det är ju två viktiga faktorer... ...ett stridbart kommunistisk parti... ...och en stridbar fackförening... ...en arbetarklass som är beredd... ...att kämpa för sina intressen. För det är aldrig det arbetande folket som skapar... All, det, är, ...det är alltid det arbetande folket som skapar alla värder... ...värder i samhället. De orsakar naturligtvis inte krisen. Har de pratar ofta om pensioner här i Sverige... Men då handlar det om någon som en VD till exempel som har jobbat tre år i något företag. Han ska ha 50-60 miljoner i, i pension och det förekommer tidsomtätt tid att det är sådana enorma pensionsuttag alltså man får hundra miljoner för att man har jobbat i år aldrig hör man att det är de som har orsakat krisen naturligtvis är det för det är ju en form av profit som de blöjer med, det är alltså pengar som tas ifrån den produktiva sektorn och förs över till de parasiterna helt enkelt alltså måste kanske tro att det. Kan arbetarklassen har samma pensioner som de så det är kanske är därför de, de tänker att de vill lika parisitära som vi är så vi måste ändra på det. Men nej, nej, alltså det är just de människorna som är ute för den här, den här propagandan i våra tändningar. Jag läste i Aftonbladet, där har man till exempel ekonomiska experter, jag läste läst ett par tre artiklar. Där går de ut och spyr de ut den där historien om att den grekiska arbetarklassen är så lata, de klarar inte av att göra någonting. De, är, de tar för tidigt om de som i en semester på och det sällar livet alltså, men det är ju inte sant utan det är just de människorna som skriver de här grejerna som har faktiskt varit orsaken och bidragit väldigt starkt till att eh, driva fram den här krisen och det är bra att KKU sprider just den här informationen att inte alls är och det är just det vi också gör här på Radio Kommunista och vi sprider det klassmedvetenheten att det tror inte på de där Aftonbladet och vad de nu än påstår vad som är Nej, och det är viktigt att vara solidariska med KUKA med, eller okay, ja, det kommunistiska partiet men, men med hela den grekiska arbetarklassen det är naturligtvis eh, både många fackförbund här i Sverige till och med till, om, om de nu har behov det, det vet jag inte att bidra dem på alla sätt och vis för naturligtvis är det, är det så att det är, det är inte, den grekiska arbetarklassen kämpar inte bara för sig själv du räknar upp några andra krisländer, Portugal, Spanien England och flera andra det här är ju en politik som kommer till att gå runt hela EU, eller framförallt kommer det att gå runt hela den kapitalistiska delen av, av världen, i synnerhet i de utvecklare. Därför att kapitalet har pressats tillbaka av den finanskrisen. Alltså det går inte att låna upp. De har inte mer pengar av dem. Massor. Men det går inte att låna ut. Det är ingen som vill låna deras pengar. De kan inte hösta in mer genom att och sälja varor Och därför försöker man nu ta till Tillbaka så mycket som möjligt så att man ska kunna börja på en ny omgång och därför är det ju viktigt alltså, för där kommer det ju drabba oss och så här i Sverige på sikt och även de som nu räknar sig som medelklass jag vet på vår blogg fick vi in ett, ett meddelande om en som hade 55 000 hon var läkare, jag tror det var en kvinna som hade skrivit det hon, hon menar på alltså att hon betalar så mycket skatt och gick på deras. Men jag menar, vi, vi berättade i tidigare avsnitt hur man upplomrar tredje världens länder på lökar. Hon, alltså hon kommer snart också till att pressas tillbaka. Det, det är klart att de vill ha in låglöna folk, lökar och allt möjligt. Så det är hela befolkningen som kommer att pressas långt tillbaka. Nej, så de lögnerna om den grekiska arbetarklassen, det enda, det enda de vill med det här är att splittra arbetarklassen och solidariteten som finns runt om i världen, att påstå en grupp att de är låta. precis som Sverigedemokraterna gör det här i Sverige genom att peka på liksom invandrare, att de är slöa och inte vill jobba, så gör det internationella kapitalet att peka liksom på grekerna. Och jag menar, hade vi haft ett, ett, ett, alltså till exempel, det är därför vi sparkar ju rätt hårt på Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet hade varit ett parti med sin storleksordning som hade kunnat spela en sådan roll som KKÖ spelar i, idag men istället så väljer de att liksom stå precis som du sa, sa lite med hatten i handen och hoppas lite att eh, brödsmuller ska regna över deras parti och att Lars Uli ska få någon plats i någon kommande vet inte, regeringsminister eller något sådant. Men det, men jag tycker ändå att den mest intressanta nyheten i, i, som jag i alla fall sett i veckan är just den här med EU-budgeten den här diskussionsrundan som man faktiskt har haft i EU där vill man alltså på fullt allvar att varje medlemsland i EU ska lämna in alltså sin budget in till alltså till kommissionen så att kommissionen ska alltså inte till EU-parlamentet utan till kommissionen alltså så att de ska godkänna att budgeten är helt okej okay, alltså. Mm. Vad jag inte förstår överhuvudtaget då om vad man ska göra på det viset. Vad ska vi då med parlamentet till i Sverige? Det är en fråga som väljarna borde ställa sig. och Det, det är ju ingenting som är alltså nytt med budgeten. Utan att EU vill skriva ut sig som mycket mätt så att de nationella parlamenten i princip blir betydelslösa. Det har vi ju sett hela tiden. Och det är för att man inte litar. Trots att du, Lars Werner, eller... Lars Åhli och Mona Sahlin och Reinfeldt och alla vill göra allt för dem. Så letar de ändå inte på dem. Utan de vill ha en liten buk i nere i Brussel som ska bestämma dem. För det är ju kapitalets örande hela tiden de går. För varför skulle man annars begränsa till exempel det utgiftstaket? Jo det är ju för att staten eller Sverige eller något annat land inte ska ha möjlighet att bygga upp en ordentlig offentlig sektor som konkurrerar med det privata kapitalet. För alla vet ju att det är ju betydligt billigare att arrangera offentlig verksamhet billigare kollektivt än att var och en ska gå och köpa dig och en kapitalist. Och det är det man måste slå vakt om. Men vi hoppas det ska inte lyckas med det länge till. Men man kan säga så här att det här är ju en början på Europas öppna kapitalets diktatur kan man ju säga. För om man fråntar liksom de folkvalda församlingar all makt, visserligen har man fråntagit dem rätt mycket redan. Men om man fråntar dem all makt, då, då har vi ju liksom inte ens en vålig demokrati kvar längre. Och suger ut ditt liv Och när jag fått en arm dig Så blir du aldrig fri på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Börlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Jag sa, liksom är i studion, är Viktor Jan och så har vi Serge med. Sergio ska är vår gäst idag och han ska prata om eh, Latinamerika och Alba. Därför att det där pågår en, eh, det ska om, det pågår en pengarinsamling till Latinamerika. Det har hänt rätt så mycket så kooperar Men jag säger välkommen till Sergio och låt dig själv presentera dig. Ja tack så mycket. Ja, jag heter Sergio Montes. Jag kommer ursprungligen från El Salvador eh, och jag är medlem eh, i Salvadoranska nätet i Sverige, en av en av eh, riksorganisationen för Salvadoraner i Malmö finns en liten grupp och vi har eh, för en liten tid sedan tagit kontakt med eh, Alba-gruppen och blivit medlemmar i Alba-gruppen i Malmö. Eh, Alba-gruppen heter den så för att eh, den eh, den är bildad av eh, de eh, nationaliteter som eh, bildar den riktiga alba projektet i Latinamerika. Eh, Alla projektet starta de eh, mellan eh, de bör för ja, några år sedan, tio år sedan cirka. Eh, de bor en eh, samtal mellan eh, Cuba:s president Fidel Castro, eh, Venezuelas president eh, Hugo Chávez, och eh, Bolivia's president eh, Evo Morales. Dämt tre prota om att starta ett alternativ handles och eh, folklig kan man säga, eh, eh, avtal mellan eh, eh, länderna. Eh, ett alternativ till eh, den kapitalistiska eh, alka, hette det så. Eh, det var imperi eh, USAs imperialism som eh, pressade på hela Latinamerika- för en, eh, en frihandelsavtal, bara till deras fördel. Och eh, som, en, som ett alternativ till det då startade Kuba- Venezuela och Bolivia i första hand eh, Alba-projektet eller Alba-avtalet och det Alba -hette, betyder den bolivarianska eh, alternativ för eh, handel mellan folk mm. eh, och sen eh, har eh, andra länder anslutit sig som Ecuador Nicaragua och eh, de, många andra eh, karibiska e eh, och genom Alba-projektet eh, försöker de, eh, hur kan man säga starta ett andra sorts avtal, ett mer solidariskt och rättvis handelsavtal mellan länderna och mellan folk. Mm. Det är inte bara mellan de stora eh, in, in, säga, industrierna och industri, det stora kapitalet, utan det är också mellan folk. Mm. och för att stödja denna projekt som är riktat att äh, bygga äh, ett nytt samhälle äh, och det kan vi säga att mot socialismen va? Äh, det, är ett, äh, det är för att folket i Latinamerika har blivit äh, trötta och äh, för, för, på kapitalismen kan man säga för att äh, vi har detta som hände i Grekland till exempel nu. Det har hänt många gånger i Latinamerika faktiskt. Mm. Eh, och eh, man hittade ingen, ingen utväg till den situationen. Och då kom Kuba eh, i första hand som en eh, socialistisk land. Och sen har Venezuela, och Bolivia och andra länder som bonit eh, eh, Vad kan man säga... Folket har bunit valet till osat bängsta rejeringar och har startat ni avtal ekonomiska avtal för att utveckla samhället mot ett mer rättbistystem mot socialismen som man säger tydligt och klart. Vi går mot socialismen. Och då är motvarande folk grupperna i Malmö har också enat förbi vi också en oss för att eh, stödja denna projekt i Latinamerika. Och eh, nu eh, imorgon har vi till exempel en, en liten aktiv, ja, en gala en liten gala en, en, en, en liten aktivitet för att eh, samla lite pengar och skicka den ska skickas till eh, en eh, institution som heter MediKuva. Den institutionen är den som eh, eh, levererar kan man säga, som alla de varor som behövs ja precis till de kubanska läkarna som skickas hela alltid kubanska läkarna skickas i första hand och till alla olika eller katastrofdravade områdena i, i olika inte bara i, i olika delar av Latinamerika utan egentligen i hela världen. Där de behövs kommer de alltid först. Och det är därför vi, vi har eh, kommit överens om att eh, göra, eh, visa, arrangera vissa aktiviteter för att samla pengar och stödja denna grupp. Och på det sättet hjälper vi eh, de mest, eh, drabade, mest eh, alla människor som behöver mest hjälp. Mm. Jo, eh tycker det här stödet från Kurba är väldigt intressant. Du berättar precis att man skickar det är inte bara Latinamerika, man tänker på första hand utan man skickar ju lika stor omfattning i resten av världen. Den här stora jordbävningen i Pakistan var det väl där var, det var väldigt många människor som dog där skickade, Kurba skickade ditt läkare och de är fortfarande kvar alltså. De har inte, mellan andra länder har gjort att hem sin läkemedelspersonal. så har de här personerna fortfarande kvar arbetar ju för eh, pakistanska folket att de ska få sjukvård och så vidare. Men sen har man ju också hört den barliga propagandan just när det gäller det här. De menar på att Kuba skickar iväg läkare för att de ska popularisera sig. göra ja, sig alltså, liksom, Att de ska få bättre rykte i världen och såna här saker. Om man tycker det, ja men då borde ju Sverige göra precis samma sak. i ja, Sverige gör sig ännu mer populär och hjälpa liksom tredje världen och, och skicka, alltså, skicka läkare och bygga upp deras eh, sjukvård istället som du sa, John, så snår man ju läkarna. Mm. Ja, man här från Kuba som också, man måste ändå betänka, det är ju inget starkt industrinaktion Det är ju inte en av de rikaste länderna i världen, men ändå så har man råd att visa sin internationella solidaritet på det här viset. Och många utbildare kan särskilt göra med särskilt med. Och många utbildare och mindre är ju ladkar också från de länderna som ingår i Halva-projektet. Och har till och med ett ladkar och människor i de fattiga Slområdena i Ödesav, som inte hade råd gå i skola. I skola har revt det att ge i skjul, har förlorat utbildat sig till ladkaret på. På Cuba. Och jag vet alltså en av katastroferna som har hänt nu i år är ju den på Haiti. Och jag vet att inom några timmar så var ju ett tusentals läkare och sjukvårdspersonal från Kuba på plats. Inte bara från Kuba för utan även de från Haiti som gick på skola och, och utbildning i Haiti kom åkte tillbaka till. Till, till sitt hemland då och hjälpte dem och, och, och ta hand om offren för jordbävningen. men de var alltså inom ett halvt dygn, men det berättar man egentligen aldrig om här i svensk media, man bara berättar om de stora jag vill egentligen påstå eh, säga ockupationen som USA genomförde av deras eh, flygplats nu kommer jag inte ihåg hitta den hittade, någonting med bort. Någonting. Men man belamrar ju den flygplatsen med militärmaterial så, så att det var nästan omöjligt att få dit eh, något eh, hjälparbetare och, och hjälpmaterial. Men eh, vi kommer kanske lite från, från Alba-gruppen. Eh, Alba, eller Alba är, är ju då som jag ser det man kan, en, en ekonomisk eh, samarbetsorganisation mellan de länderna. Inte bara ekonomiskt utan där lägger man tydligen stor vikt på det sociala. Mm. Det som man ibland har hört kapitalet påstå om att om EU mm. skulle vara mm. Det var precis det jag tänkte också, för här ser man ju väldigt tydligt hur skillnaderna mellan hur en, en handelsorganisation egentligen ska vara till, för hur en handelsorganisation här i Europa. Där var, I Europa så är det kapitalets intresse som är det viktigaste vi har sett och de har inskränkt till exempel strekrätten här genom, genom EU. Vi ser hur man vill få anta parlamentet all, i grund av en annan makt genom att man ska en liten byråkratie ska godkänna liksom budgetarna för att det ska gå kapitalets intresse medan Alba liksom samarbetet här har man ju kan man liksom inte betala för en vara? Ja men då skickar man någonting annat som är i, vet du, utbyte i stället. Kuba skickar läkare till Venezuela och Venezuela skickar olja. Alltså man hjälper varandra att, att utveckla liksom, samhället. Man skickar lärare för att man ska bli av med anifabetismen anaföbet, eh, till exempel i Venezuela och andra länder. Så det är ju så att handelsutbyte ska ju fungera. Mm. Ja det är intressant. De mäktiga löften och de häskande två. Jag vittar bara du var modig de Ska de fastna i Jag Radiokommunist, Sveriges kommunistiska partier bor över Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi har en gäst här i studion från Alba-föreningen Alba i Malmö och som berättar lite om Alba-projektet och vad de sysslar med. Det är alltså en solidaritetsorganisation med Latinamerikas folk som då har startat ett ekonomiskt samarbetsprojekt i strid mot imperialisternas ekonomiska eh, lösningar. Och, och det projektet hittar Alba. Och, och det är det Sergio har berättat lite om. Han ska få berätta lite om festen oss imorgon som är på Sofie Lunds eh, folkshus i Malmö. Ja, men du får prata gärna. Prata mm. om mig om <laughs> Alba. Men, eh. Ja, tack så mycket. Nej, det är, ja, vi bjuder alla, he, alla hela folk. Um, att äh, de i imorgon och njuta av äh, den, äh, den gala som vi har äh, förberedt till imorgon, det kommer att uppträda äh, flera fina artister äh, det kommer att serveras mat och, och ja, lite mat äh, till äh, väldigt humana priser äh, vi tror att det kommer att bli en äh, fin föreställning och trevlig äh, det, vi ska äga rum i morgon eh, på garaget. Eh, Lönggatan 30 Malmö. Eh, klockan eh, 17.00, klockan 5 efter eh, middagen. Eh, fram till Så det inträde är det 40 kronor bara. Eh, och jag tror att det är värd för att det är många artister, fina artister som ska uppträda och eh, som vi har satt detta i, i form till... Eh, med i Kuba som hjälper till alla eh, folk som är drabbade på grund av olika katastrofer i hela världen eh, alla är välkomna hjärtligt välkomna och det kommer att bli trevligt det kan jag försäkra er ja jag lägger nu märke till dig vad säger du? garaget, det var jag som var fel på det de Så ligger ju ihop Men jag ligger nära varandra. <laughs> en, en garaget på Lönngatan, var det nummer 30? Lönngatan 30. Ja. ja, det ligger precis sidan om där, eh, Sofielundsskolan och där i det eh, kvarteret. Så passa på att åka dit där och då får ni mer information. Också för där kommer säkerligen till en del utställningar och ta och upp. På, om politiska projekt och vad man kan delta i om ni vill på något vis delta i de i olika solidaritetsarbete och, och just mat och servering och så det brukar vara väldigt gemöjt att delta på de festligheterna och naturligtvis är det ju viktigt att intäkterna går till med i Kuba Medi, så heter det va? Det heter så, ja med ja. Kuba det är för, ja. Med, medicinsk och, ja. och sen Kuba Det går det till medicinsk hjälp till hela tredje världen överallt där de behöver det, den hjälpen som imperialisterna förverkar tredje världens folk kommer den här om du går dit och har en vad hittar om Keba, nej inte Keba men, vad hittar de där? En empanada en empanada ja så är det ett sätt att vara solidarisk med tredje världens folk. Jag får är nu mellan gub och som du sa, den imperialistiska delen av världen. Jag menar, Kuba skickar läkare, lärare som medicin och så vidare. Medan vi är från Sverige och den andra delen av världen. Vi skickar istället internationella valutafonden och, och, och, och soldater och såna <skratt> saker. Och vapen. Och, och, och vi ska hjälpa dem. Det är den hjälpen som vi bidrar med kan man säga. Så att vi ni verkligen vara solidariska så kan ni dyka upp på den här festen. Och, precis som du sa, det finns ju en hel del gratit etsogene bland annat att Svenska Danska föreningen också är med arrangör mm. och eh, är intresserad att lära mer om just det här med eh, kubbas solidaritet. Kan man ju alltid stinka dit och fråga om jag. Precis. Mm. Mm. Ja, det blir det blir roligt. Det blir mat från olika delar av Latinamerika. Ja, det de user musik från olika delar av Latinamerika. Så det blir jätte roligt imorgon. Det är just därför jag tänker jobba i köket hela kvällen. Men det finns ju andra andra saker som man måste visa solidaritet med. Bland annat så har man ska arrangera en demonstration för palestinierna imorgon också. Så att det blir en hel kväll, en hel dag man ska säga så med politisk aktivitet och om man kan lära sig lite om internationell solidaritet. När demonstrationen kommer att utgå 13 från Sankt eh, Knut ja. och då kommer man hålla lite korta appellmöten på vägen till Stortorget utanför bland annat KUF eh, och, eh, och, och Hennes och Maris, ja. och det är också viktigt att eh, delta där, det är avgången i 13.00 så man kan få komma dit lite tidigare och lyssna på lite tal och sådana saker och som sagt det är viktigt att visa solidaritet med palestinerna för eh, det känns nästan som det är Väldigt många som pratar väldigt mycket men vi gör ingenting för palestinans situation. För den situationen har ju mer eller mindre varit likadan nu i 60 och 70 år. Nej, och efter demonstrationerna är det precis lagom att ge sig upp mot garaget då och för kvällsmaten. <laughs> för kvällsmaten. <Yes>. Och kultur. <laughs> och kultur, ja. Det blir lite salsa efter klockan nio. <laughs> ja. Okej, okay, dansa ja, salsa vi... också. De som inte kan får lära sig. Ja, vi... Och de som har alltid för mycket blå med maten där i alla fall. Mm. <laughs> <laughs> ja, Jan, ja, vi lider väl mot vårt slut nu. Eller har du någonting till du vill säga? Kanske, något Nej, vi återkommer nästa fridag. Mm. Och glöm inte vår kampfond, men jag har glömt vårt bostigdomar nu. Men jag hoppas ni kommer ihåg det annars får ni titta på www.skp.se där finns vår kontaktinformation mm -hmm. och där är ni naturligtvis välkomna ändå om det är något annat ni behöver ha reda på mm -hmm. Vi kommer snart att få upp vårt eh, valpolitiska program eh, kanske i nästa vecka men det ska vi höra av oss Ja, så kom ihåg nu 13.00 avgång från Sankt Nödstor och eh, 17.00 30 17. 17 på garaget som ligger på Lundgatan äh, 30 30 år. Ja. Men det så säger vi tack och jag, och ha en fortsatt trevlig helg framåt kamrater vi låter manar röda fana vår röda fana framåt kamrater vi låter manar röda fana som segern ger